Arrandegian. Euron, Mertxe. Euron, Jon. Zer modu, zarzpaldiko? Etxian denak ongi? Bai, bai, bai, bai. Emazte alanean, baki Eta seme alabak, egun guztia, etxetik kanpo. Ongi, ongi, ja. Zer nahi duzu? Jo, ezke, egia esan, stakit. Zer ze komendatzen dia Ba, xerratan hartzeko bada, Legatzau fresko-fresko dago. Eta bakalioa ere oso ona daukazu. Ata berdela, berdela oso ona egoteaz gain, oso prezio nean dago. Takit, zuk ikusi? Uhum, bai, itxura ona dute, bai. Zen batean dago lehatza? da, legatza amairu euroan kiloa. Bakalioa bederatzi euroan. Eta berdela lau euroan. Ba, jarri dazu legatza. Lare un gramo edo... Hmm, ongi, hmm, hemen txe besterik. Bai, gaur zemearen urte beteatzea da, eta... Jarrizkia zu, gula... Faltxu hoietako batzuk. Eunda, berroita margramo, edo... Aizu, Jon, hoiek ez dira gula faltxuak, hoiek benetakoak dira. Ez alde ikusten begiak dituztela. Ha, higia, barkatu, eh. Beno, bordoan... Antxo batzu, jarri. Hoiek ere, laister angulen pare, eh? Bai, horrela jarraitzen badute, laster lusuzko janaria izango da. Horrela, ongi? E, jarri da zu pixka bakiago. Horrela? Bai, hola, hola. Horrela, ongi, da, dena? Ea, mm, ama bi euro. Tari, hmm, bueno, aio, eh? Aio bai, eta eskuminak zure mazteari? Bai, emango izkiot, aio okay